Inima se vărsa printre coaste, sufletul cădea cu fruturare, se țineau de inelare mâinile noastre într-o veche și grea înserare. Eu mă rugam la umărul tău, mă rugam cu un fel de cuvinte albastre, mă rugam astfel mereu până se năspreau secundele noastre. Tu erai piatra, tu erai norul, tu erai vulturul, tu erai ora, din care-și curmau asupra ne zboru secundele, dându-se tuturora. Astfel ne trecea viața, astfel muream, deveneam transparenți de gheață, priveliștea lumii trecea ca prin geam, prin lipsa noastră verticală de viață. Numai păsările lovindu-se, foarte mirate, în noi își vărsau zborul. Eu mă rugam în cuvinte ciudate, tu erai piatra, tu erai norul.